الحمد لله، حمد كثيراً طيباً مباركا فيه، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وله الحمد ملأ السماوات، وملأ الأرض، وملأ ما بينهما. وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد وله الحمد في الدنيا وفي الآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين المعبود في سماواته وفي أرضه لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين البشير النذير والصادق المصدوق الأمين ورضي الله عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا مجلسنا الخامس في القراءة والتعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود السجستاني الذي قيل فيه من كان في بيته من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم وهو أجمع السنن لأحاديث الأحكام ومحتج به الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ونحن في هذه الليلة بين مغرب وعشاء Lelat Jumaat, Sabtu, dari syahe ribaigin, awal, dari tahun 544,000. Setelah beliau menguji Allah subhanahu wa taala dengan segala pujian yang layak bagi Allah tazalafat taala dan baginya segala puji baik di dunia, demikian pula di akhirat lalu kemudian beliau bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah sesembahan yang disembah oleh umat-umat yang awal dan yang terakhir Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah di langit dan di buminya tiada sesembahan yang berhak disembah Malahkan Allah Jalaluh Ala. Lalu beliau bersaksi bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah Jalaluh Ala sebagai rahmah bagi seluruh alam. Beliau yang memiliki ucapan yang jujur dan dibenarkan. Beliau adalah seorang yang amanah dalam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu beliau bersalawat dan salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan lalu beliau mengatakan amma ba'du ini adalah majlis kita yang kelima dari majlis ...di mana kita membaca kitab sunnah... ...dari sunan... ...Abi Dawud... Sulaiman ibn al-Ash'ad... ...As-Sajastani rahimahullah... ...yang disebutkan... ...oleh para ulama' ketika memuji... ...kitab sunan ini... ...barang siapa... ...yang di rumahnya terdapat... ...kitab sunan Abi Dawud... Maka seakan-akan di dalam rumahnya Ada seorang Nabi yang berbicara Seakan-akan Rasulullah SAW yang berbicara Di dalam rumahnya Dan kitab Sunan Abi Dawud Adalah kitab yang paling mengumpulkan hadith-hadith Yang datang dari Nabi SAW Tentang permasalahan hukum-hukum dan yang paling seringkali dijadikan hujah Oleh para ahli fikih, para fukaha Dengan berbeda-bedanya madhab mereka Maka ini adalah majlis yang kita adakan Antara Maghrib dan Isya Pada malam Jumat Malam yang ketujuh dari bulan Rabi' al-awal Tahun 1445 Hijriah Wetulah Kalamu pada beberapa masalah apabila saya mengingat Bab Bab Luzum Sunnah. Dengan telah berlalu beberapa penjelasan dan penyebutan beberapa permasalahan ketika kita menyebutkan Bab tentang komitmen terhadap Sunnah. Dan sekarang kita akan bermula dengan membaca Hadis dan mengambil kesimpulan dengan mengambil kesimpulan dalam penjelasan. Dan sekarang kita memulai untuk membaca hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini dengan sedikit penjelasan yang ringkas. Eqra al imam Abu Dawud rahimahullah hadatsana Abdul Wahhab ibn Najdatah wa huwa al-Houti al-Houti thiqatan syami. قال أخبرنا أبو عمرو ابن كثير ابن دينار هو عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينار الشام أيضا الحمصي عن حريز بن عثمان ابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي عوف الحمصي الجرشي عن المقدام ابن بعد كرب رضي الله عنه نزل الشام وسكن حمص عن رسول الله Sallallahu alaihi wasallam Berkata Abu Daud Rahimahullah ta'ala Telah memberitakan kepada kami Abdul Wahab bin Najdah Beliau berasal dari negeri Syam Dari wilayah Hims Dan beliau adalah Seorang perawi yang terpercaya Kata beliau telah Mengabarkan kepada kami Abu Amr Bin Kethir bin Dinar Beliau bernama Uthman Bin Kethir dan beliau juga Berasal dari Negeri Syam dari Hims Dari Hariz bin Uthman Dari Abdurrahman bin Abi Auf Dan beliau juga berasal dari Negeri Syam dari Hims Dari Al-Migdad bin Ma'di Karib Dan Al-Migdad Al-Migdam bin Ma'di Karib Beliau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kemudian tinggal di Negeri Syam di wilayah Hims والمقدام رضي الله عنه من فرسان الصحابة وشجعانهم. Dan al bin Ma'adikarib beliau termasuk diantara ahli dalam menunggang kuda dan termasuk diantara tokoh-tokoh pemberani dari kalangan para sahabat. Fahad as-Sanadu musalsalun bi al Sanad ini rantai perawinya seluruhnya dari perawi yang berasal dari negeri Syam.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 dan yang semisalnya bersamanya yaitu as-sunnah ala ya yushiku rajulun shab'an shab'an ala arikatih ay muttak'a yaqul alaikum bihadha al-quran ma Allah fa ma wajadtum fihi min halal fa ahilluhu وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian menyebutkan ketahuilah bahwa akan muncul seorang lelaki yang dia dalam kondisi kenyang dan bersandar di atas sofanya sambil dia mengatakan hendaknya kalian berpegang kepada Al-Qur'an ini apa yang kalian dapati padanya dari sesuatu yang halal maka halalkanlah dan apa yang kalian dapati di dalamnya dari perkara yang haram maka haramkanlah Waqad jaa fi riwayatatin ukhra min riwayatih ay hadzal hadits ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama dan telah disebutkan dalam satu riwayat dari, riwayat dari riwayatnya bahawa Nabi SAW menerangkan bahawa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah ثumma qala sallallahu alaihi wa fi dzikri ba'di al haramat wal wajibat mimma lam yudhkar fil quran Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan sebahagian dari perkara-perkara yang haram dan yang diwajibkan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Fathul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam almana haal asla bi ta'asili wa ta'mfili lahul dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita prinsip ini dalam bentuk ta'asil. Sebagai penjelasan tentang prinsip dan kaedah ini, sekaligus beliau menyebutkan permisalannya. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِ أي الأنسين لalu kemudian Rasulullah saw bersabda, ketahuilah, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi kalian untuk memakan daging keledai. Yang disebut al-himar al-ahli Atau al-himar al-insi Dalam bahasa kita disebut keledai Dan tidak dihalalkan pula bagi kalian Untuk memakan daging Dari hewan yang memiliki taring Dari hewan buas Yang memangsa dengan taringnya Wala luqatata mu'ahidin Ilah anya setagniya anha cahibuha dan dan tidak dihalalkan pula bagi kalian untuk mengambil barang temuan dari seorang kafir muahid yaitu kafir yang antara engkau dengan dia memiliki perjanjian untuk tidak diperbolehkan untuk saling memerangi antara engkau dan dia ya ini ada perjanjian maka tidak dihalalkan untuk menjadikan pemilikan yang ini memiliki barang yang kamu temukan dari barang milik orang kafir mujahid tersebut kecuali apabila kafir itu memang dia sudah tidak membutuhkannya. Zaat ahadits fi ahkamul luqata. Telah datang hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum-hukum barang temuan. Ma yadhi'u min amwalil muslimina au an'amihim kalibil wal ghanam Yaitu barang-barang yang terlantar, yang hilang dari harta-harta kaum Muslimin. Demikian pula yang berkaitan dengan ontanya atau kambingnya. Walfarq bayna Makkah wa gairihah dan adanya perbedaan antara barang temuan yang ditemukan di Makkah dan selain Makkah. Walakin hadis hadis al muahida khasatkan akan tetapi hadis ini Nabi saw mengkhususkan menyebutkan tentang hukum barang temuan dari seorang kafir yang muahid liannan nufusakat tesaahadu fi akhliha karena jiwa terkadang bermudah mudahan untuk mengambil barang dengan alasan itu adalah milik orang kafir. Fannabhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahrimi malil muahidi atau muahad k tahrimi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin tentang diharamkannya untuk memiliki barang temuan yang dimiliki oleh seorang kafir mu'ahid sebagaimana halnya Nabi mengharamkan untuk ditumpahkan darahnya kama kala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al Bukhari min hadithi abdillah ibn Amr ibn al-as man qatala mu'ahadan fi ahdihi lam yarih raihatal jannah Sebagaimana yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadith Abdullah bin Amr bin Al-A'ros Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad atau mu'ahid selama dalam masa perjanjian tersebut maka dia tidak akan mencium baunya surga. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bi qaumin ayyifan في طرق الناس وأوضاع معيشتهم السابقة كابن سبيل ابن السبيل ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه القراء ما يقدم للضيف فإن لم يقرؤه أي فإن لم يعطوه حق ضيافته فله أن يعقبهم بمثل قراء أي أن يأخذ ما يوازي قراه أي ضيافته فهو من المال الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم كما في حديث أبي شريح كذلك وكما في حديث من مر ببستان وهو جائع ابن سبيل فله أن يأخذ منه ما يشبعه دون أن يحمل معه منه شيئا وتفاصيل الأحكام الفقهية ليست الآن محل الكلام وإنما أول الحديث بتأصيل أن السنة وحي كالقرآن أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التمثيل ببعض المنهيات المحرمات وبعض الواجبات Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang datang ke tempat satu kaum singgah di tempat satu kaum yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan lalu kemudian dia singgah demikian pula di antaranya seperti ibnu sabil maka kewajiban mereka orang yang disinggahi tersebut untuk melakukan qira yaitu memberi jamuan kepadanya. Yang dimaksud al-qira adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk tamu yang datang ke tempatnya. Lalu kata Nabi, "Fa illam yaqruhu falahu an yuqibahum bimithl." Apabila bimithl qirahu. Apabila mereka tidak menjamunya, maka bagi tamu tersebut berhak untuk mengambil dari mereka yang semisal atau yang senilai dengan nilai jamuan yang seharusnya diberikan kepadanya. Yaitu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tamu tersebut ketika tidak diberi jamuan, maka dia diperbolehkan untuk mengambil sesuatu yang Nilainya seperti nilai ketika dia diberi jamuan tersebut Dari harta Yang dimiliki oleh orang tersebut Pada saat dia membutuhkannya Yang diizinkan oleh Nabi SAW Untuk mengambilnya Hal ini juga seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Syurayh Demikian pula Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW Barang siapa yang melewati satu kebun dalam keadaan dia lapar dan dia sangat memerlukannya. Dia sangat perlu untuk memakannya. Lalu kemudian diperbolehkan baginya untuk mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya tanpa dia membawa. Ya, tanpa dia membungkus atau membawa sebagian dari buah-buahan tersebut untuk dibawa bersamanya. Tapi dia cukup memakan apa yang sesuai dengan keperluan dia yang menghilangkan rasa laparnya tersebut dan rincian-rincian hukum-hukum yang berkaitan tentang permasalahan ini itu bukan pada saat ini kita membahasnya sebab yang inti dari apa yang disebutkan di dalam bab ini adalah penjelasan bahawa as-sunnah adalah merupakan salah satu prinsip dan merupakan wahyu sama seperti Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerangkan tentang prinsip ini, beliau menyebutkan permisalannya. Wuhunakat fasil fi ahkam al dan ada pula hal-hal yang rinci yang berkaitan tentang hukum-hukum menjamu tamu. Umatatakunu wajib, umatatakunu sadaqah, mustahabbah. Kapan Hukum-hukum yang berkaitan dengan jamuan tersebut menjadi wajib dan kapan pula bersifat anjuran. Wahal-hal hukum yang melawat orang nasil yom fil mudun, حيث المطاعم والفنادق وغير ذلك dan apakah hukum yang seperti ini itu mencakup seperti kondisi-kondisi yang ada sekarang di mana kita mendapati seseorang melakukan perjalanan maka dia bisa melewati penginapan-penginapan, hotel-hotel. Demikian pula rumah-rumah makan atau restoran. Am anna hadhi lah ada hukum khas bilauzah yang ti kahat, kahat kahatauzahu Arab pihin dahk waktu diurukatim wukrahum. Ataukah hukum ini bersifat khusus sesuai dengan kondisi yang ada di masa lalu dan kondisi yang ada di kampung-kampung? Yang ada di masa lalu yang tentu berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Wahalas Sahih dan ini yang benar. Allah Azza wa Jalla di Al Quran. Kal, Qul la ajidu fi ma a'uhiy aliyya, fi ma a'uhiy aliyya muhrman 'ala ta'im yutamuh, ilaa ayakuna meyta'na atau dama mafu'an atau lhamah khinzir, fa inna Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran Kerim yang artinya katakanlah wahai Muhammad aku tidak menemukan sesuatu yang diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku kecuali apabila itu berstatus sebagai bangkai atau fima uhyial muharraman ala ta'imin yata'amuhi illa yakuna maithatan audaman subhanahu مصوصا او لحم خنزير فانه رجس kecuali kecuali bangkai atau darah yang ditumpahkan darah yang mengalir atau daging babi maka ini semua adalah merupakan najis fajat as sunnah kama taruna fi hadha al hadith بتحريم اطعمه اخرى كالحمار الاهلي وكل ذي ناب من السباع wakadzalik kullu dhimikhlabin min at-tayr maka datang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan dan menerangkan tentang diharamkannya hal-hal yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut di mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diharamkannya memakan daging keledai dan diharamkannya untuk memakan setiap hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas Demikian pula setiap hewan yang memiliki cakar dari burung-burung yang memangsa dengan cakarnya. W zakar Allah Alza wa Jalla fi surat al Nisa' al Muhramat 'alayka min al Nisa' imma bil Nasb, imma bil Rida' imma tahriman muabda, imma tahriman mu'akta, k al al Ukhtein dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah An Nisa tentang wanita-wanita yang diharamkan bagimu untuk menikahinya ada kalanya diharamkannya tersebut karena ada keterkaitan hubungan nasab, keturunan dan ada kalanya diharamkannya karena adanya hubungan uh, susuan dan ada kalanya perkara yang diharamkan itu bersifat selama-lamanya dan ada pula yang diharamkan bersifat Sementara seperti mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk kedua-duanya dijadikan sebagai istrinya Maka Allah Taala wa ahlilakum ma wara'zalikum. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan setelahnya dan dihalalkan bagi kalian apa yang selain itu. wa ja'at as sunnah betahri min zaid dan fil nisa. Wahu al jamu bain al wa amtihah. والمرأه ah وخالتها فلا يجوز كما في الاحاديث في الصحيح وغيره lalu kemudian datang sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang diharamkannya seorang lelaki menikahi seorang wanita bersama dengan bibinya baik dari, bibik, dari arah ayahnya atau bibi dari arah ibunya maka ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keduanya dengan status keduanya sebagai istrinya di waktu yang sama wa ajma'a ala dzalika ahlussunnah khilafan li ahli albid'ah wa dhalalah dan, dan ahlussunnah seluruhnya sepakat tentang hal ini menyelisihhi ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang wal amsilatu katsiratun ala dzalik dan permisalan tentang hal ini itu banyak sekali فهذا قسم من اقسام احوال السنه مع القران maka ini merupakan salah satu bahagian dari bahagian-bahagian cara menyikapi sunnah bersama dengan Al-Qur'anul Karim As-Sunnah ma'a Al-Qur'an laha thalathatu aqsam aw ahwal sunnah bersama dengan Al-Qur'anul Karim ada tiga kondisi dan keadaan Al-Awwal aw al-halul ula An taatil Sunnah benafiil al hukum yang ada Al Quran. Kadan yang pertama Sunnah datang dengan hukum yang sama persis yang disebutkan di dalam Al Quran Kerim. Au al kabar atau, atau datang berupa berita. Al halu kahaniya an taatil Sunnah mufasiratun wa mubayyinatun limujmal Al Quran. Kemudian keadaan yang kedua, bahawa sunnah Nabi Alaihi Wasallam datang untuk menafsirkan dan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat global, bersifat umum yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kama fi sifat salawat, wal zakat, wal hajj, wa gairi dhalik. Sama uh, seperti halnya tentang tata cara pelaksanaan solat, tata cara haji, tata cara uh, menunaikan zakat dan yang lainnya. Al Qismul Keadaan yang ketiga, antaatiy Sunnatu zaidat, mestiqla, biahabar, waahkam. Kemudian keadaan yang ketiga, bahawa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menambah, untuk menambah dan menyebutkan hukum-hukum yang Berdiri sendiri dan menyebutkan berita-berita yang itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mislah hadith wa akbar fi sifatillahi tawakkal wa taala seperti hadith-hadith yang menerangkan tentang berita-berita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Mislah hadith nuzulillahi jalla wa ala kama yaliqu bi jalale. Seperti hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Azza Wajalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Atau mustakilla wazaida fi ahkam fiqhiyah min halal dan haram. Atau hukum-hukum yang berdiri sendiri yang menerangkan tentang hukum-hukum halal dan haramnya sesuatu. Wa ma apa yang terdapat di dalam sunnah itu datang dari sisi Allah sama halnya seperti apa yang datang di dalam Al-Qur'an wa kama qamat sebagaimana tegak hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan Al-Qur'an maka demikian pula telah tegak hujjah yang datang dari Allah kepada kita melalui sunnah wa ansah wa atlub dari ikhwani al-asatizah wal mudarrisin dan saya menasihati dan meminta kepada saudara-saudaraku dari kalangan para ustadz para pengajar an yiqra'u kitab al risalah lil imam syafii wa kitab As-Sunnah lil Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi agar hendaknya mereka membaca Kitabur Risalah karya Imam Syafi'i demikian pula kitab As-Sunnah karya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fa fiihima min tatsbiit as-sunnah maka di dalam kedua kitab tersebut Diterangkan tentang kewajiban seseorang uh, dalam menetapkan sunnah dan kewajiban seseorang untuk berhujjah dan beramal dengannya. Waradhi shubah haulaha dan mereka atau keduanya membantah shubhat seputar orang-orang yang mengkari sunnah tersebut. Fā inna baʿḍa man da'uf a imānu sunnah Karena sebahagian orang-orang yang lemah keimanannya terhadap Sunnah, wasmā' li bāgi shubhī ahl al bid'ah, lalu dia menyimak sebahagian dari shubuhat ahlul bid'ah, yastagẓmu al amal fil aqidī, atau fil aḥkam bil ahādīf al nabawīyah. Maka dia merasa berat untuk beramal dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang aqidah atau menerangkan tentang hukum-hukum. Wa -hukum. ahlu la yufarquun fi din wal-ihatijaj wal-igtihad baina quran wal-Sunnah. Adapun ahlu sunnah berjamaah maka mereka tidak membeda-bedakan di dalam agama ini dan di dalam berhujjah antara Al-Quranul Karim dengan berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika la yufarriquna fi as Sebagaimana ahlus sunnati wal jamaah mereka tidak membedabedakan dalam hal berhujjah, dalam hal meyakini antara hadith-hadith yang sahih yang diriwayatkan secara mutawatir atau hadis yang sahih yang diriwayatkan secara ahad. Sebab ahli al-baṭil yaqool wa aktifi bīhād al-mithāl min shubhīhim wurdh dan sebagian ahlu al-baṭil yang berjalan di atas kebatilan mereka mengatakan dan saya mencukupkan dengan permisalan ini. Kaif tahjju bīrwayati hadisin rawahu waḥid atau iṯnān atau tathātah? Mikir, ma'at hujjah بالقرآن, وثبوت القران قطعي متلقى عند جميع المسلمين بالقبول. و بالتلاقين. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin anda berhujjah dengan hadis, sementara hadis tersebut datang dari satu jalur perawi saja, atau datang dari dua jalur perawi, atau datang dari tiga jalur perawi, lalu kemudian engkau menjadikannya sebagai hujjah yang sama? seperti engkau berhujjah dengan Al-Qur'anul Al Karim dalam keadaan Al-Qur'anul Al Karim merupakan kitab yang telah diterima umat ini dengan penerimaan yang mereka sepakat di atasnya fa kana hadza mimman ya'rifu al-islam wa ahkamahu wa yuqirru bi apabila orang-orang yang mengucapkan hal ini termasuk orang-orang yang mengerti tentang Islam tentang hukum-hukum Islam dan dia meyakini tentang fikih yang terdapat di dalamnya naqulu lahu ta'ala linufahhimaka bihudu maka kita mengatakan kepadanya kemari kamu kami akan memahamkan kamu dengan penuh ketenangan kaifa yaqdhil qudhat wal hukam 'ala nas bagaimana cara seorang qadhi seorang hakim menerangkan atau memberi keputusan-keputusan dari perselisihan yang ada di tengah-tengah manusia. Fayu'akhadhu al-insan wa yulzam bi iqrarih. Maka berdasarkan keputusan dari hakim, berdasarkan keputusan dari seorang qadhi, i'tirafan. Ya, eh, berdasarkan keputusan dari seorang qadhi, maka berjalan hukumnya apa yang ditetapkan oleh seorang hakim. Itu berjalan hukumnya kepada orang-orang yang ditetapkan kepadanya sebuah hukum. Wujuk kamu ala syahs bishahadat isnain dan aful bishahadat arba'a kama fi zina. demikian pula ditetapkan hukum kepada seseorang dengan persaksian empat orang dalam persaksian zina. Keempat-empatnya mempersaksikan bahawa si fulan melakukan perbuatan zina. Wujuk ba ala insan Bisyahadatifnain siqatain adlain. Demikian pula ditetapkan hukum kepada seseorang berdasarkan persaksian dua orang yang adil dan terpercaya. Wajudha al-insan bisyahidin wahidin ma'aymiinil muddahin. Dan demikian pula ditetapkan hukum kepada seseorang dengan satu saksi lalu kemudian dikuatkan dengan sumpah. Khamsah ويقضى على الانسان اذا بالنكول ان تتجه اليه اليمين فيمتنع ان يحلف فيحكم عليه بنكوله lalu kemudian ditetapkan pula hukum kepada seseorang ketika terjadi dua perkara yang diperselisih dua orang yang sedang melakukan dua orang yang sedang berselisih lalu kemudian diminta kepada orang ini untuk bersumpah lalu dia enggan untuk bersumpah Maka dihukumi bahwa itu bukan hak dia. Fahim tumhada jayidan, jelas sah. Wafah, lima syarat. Bahazi lima, bawa din min bahazi lima, yustahludamuhu atau madhu. Maka kelima kondisi ini yang disebutkan tadi menyebabkan seseorang itu dihalalkan darahnya untuk dieksekusi. Atau diambil hartanya. Hal hiya fil kuwati sawak. Apakah lima kondisi ini dalam sisi kekuatan sama? Aljawablah leisat sawak. Jawabannya tentu tidak, tidak sama. Kondisi-kondisi tersebut. Fatin ikrarahu wa atirafa akwa min shahadat arba'a. Karena pengakuan seseorang bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Itu statusnya lebih kuat daripada persaksian empat orang yang adil. وشهادة الأربعة أقوى من شهادة الاثنين. Dan persaksian empat itu jelas lebih kuat dari persaksian dua orang. وشهادة الاثنين أقوى من شهادة الواحد مع اليمين. Dan persaksian dua orang itu lebih kuat daripada persaksian satu orang yang dikuatkan dengan sumpah. وشهادة الواحد مع اليمين أقوى min al-hukm bin an al-yamin wa qad ila al-mutaham kemudian bersaksi <tuh> <tuh> ya? eh. dengan sumpah itu lebih kuat daripada seseorang yang ketika dia diminta untuk bersumpah lalu kemudian dia enggan maka ditetapkan hukum kepadanya akibat dia enggan untuk bersumpah Fahamkanlah bahwa kumpulan ini adalah sebagai sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang kita tidak boleh mengatakan bahawa orang-orang yang tidak beriman itu tidak beriman. Kita tidak boleh yang beriman itu tidak beriman. Kita tidak boleh itu tidak beriman. Kita tidak boleh yang beriman itu tidak beriman. Kita tidak boleh mengatakan bahawa orang-orang yang tidak beriman itu tidak beriman. Maka apabila jalur-jalur riwayat itu berbeda-beda, ada yang jalur riwayatnya banyak, ada yang jalur riwayatnya sedikit, itu tidak mencegah kita untuk tetap menjadikan itu sebagai hujjah. Warwatu ladzina <-tuh> rawu quran humul ladzina naqalu al-hadits wa tafsir al-Qur'an wa ghair dzalik. Para rawi para periwayat-periwayat yang mereka menukilkan Al-Qur'an Karim mereka jugalah yang menukilkan kepada kita hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arjg ila al-asatidh wal-mudrasil. Maka saya kembali kepada para ustaz dan para pengajar. Lakhzoo min hadzain al-kitabain kalimatin wadzha. Hendaknya kalian meringkas dari dua kitab ini ucapan-ucapan yang jelas dari mereka.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 di hadap dalam menghadapi para pengikut hawa nafsu yang mereka mengingkari sunnah tersebut. Walitashbiq iman ilmuhminin amam tashkik shakina al-mushkikina sunnah dan untuk mengokohkan keimanan kaum muhminin di dalam menghadapi mereka yang berupaya untuk meragu-ragukan kebenaran dan keabsahan as sunnah. Ukuran dari dalel nubuatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Izwak al Amr kama A'khbar. Dan hadits ini termasuk di antara tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberitakan sesuatu yang akan datang dan terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Wanzuru, kaif wassaf hada al Mutsster bta'zim al Qur'an liyurda Dan Kalian perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati orang ini yang berlindung seolah-olah dia memuliakan Al-Quran untuk mengingkari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-wasful awal shabgam, sifat yang pertama dia orang yang kenyang yang dimaksud disini bahawa dia termasuk orang yang hidupnya mewah dan penuh dengan kenikmatan dan sifat kenyang ini juga menjadi pendorong bagi seseorang yang menyebabkan dia menjadi malas dan menjadi futur maka apabila engkau Mengisi perutmu dengan makanan maka itu menyebabkan engkau membuka matamu, apa, memberi pengaruh kepada matamu dengan rasa ngantuk. Wazakulat abauk dan akan menjadi berat anggota-anggota tubuhmu. Al wasfu thani annu ala arikatih. Kemudian sifat yang kedua bahawa dia bersandar di atas sofanya. Fafihah ayya'an ma'na al kibr wadham watalib al rahah. Dan dari sifat ini juga di dalamnya terkandung makna yang menunjukkan bahawa dia sombong dan dia ingin mencari kenikmatan semata. Waktu bau la tu nasibu hadhi dan mengikuti hadith itu tidak sejalan dengan sifat-sifat yang dimiliki orang ini. Fa inna ta wa turuqahu yahtaju ila mashqat wa amal. Sebab apabila engkau membaca hadith dan membaca Jalur-jalur riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu memerlukan kelelahan dan memerlukan upaya yang keras untuk bisa melakukannya. Wa qabla an tujma al ahadithil kitab wa tudwan iqratu kifah kana ytagh bu salfukumussalih maka sebelum dikumpulkannya hadith-hadith ini dalam kitab-kitab yang sekarang ini telah terkumpul maka silahkan kalian membaca. Bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka begitu lelahnya untuk mencari hadis dan mencari jalur-jalur riwayat hadis itu. Bi himmatin aliyah. Dengan semangat yang tinggi. Wa ta'abin wa tanakulin bainal buldani wal akhtar ala madaris sanah. Syaifan wa sita'a. Dengan penuh hal-hal uh, yang menyebabkan mereka lelah. Di mana mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain tanpa membedakan musim panas musim dingin untuk menuntut ilmu hadis wa yaglib alaihim alfaqr walhaja wa dan mayoritas mereka itu dalam kondisi fakir dalam keadaan mereka uh, kurang dari sisi ekonomi dan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan tatabbu'ul ahadith wa ma'rifatu sahih min adh-dha'if wal'amal bih amrun yashuku 'ala asy al almutakki 'ala ariqatihi Maka meneliti hadith-hadith dan mengetahui riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat jalur-jalurnya itu adalah perkara yang berat untuk dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan dia ingin selalu mencari kesenangan. Wa aksarunti sharan, wa ashadu ma shqatan fi ma'rifatihaa al a'zhar anis sahaba li dan lebih banyak lagi tersebarnya dan lebih berat lagi untuk mencarinya adalah riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat telah tersebar di berbagai negeri. Lidali keyahrubun min alqauli walamali bi athari wa aquali sahaba, oleh karena itu mereka lari, meninggalkan. Untuk berhujjah dengan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para sahabat. Wabi sebabi talib raha, wal-mashkq fi tet- al-ahadit wal-azhar, hadda tet bid'ah. Dan disebabkan sebabkan kerana tujuan mereka mencari kesenangan dan tidak ingin merasa repot dan berat untuk meneliti hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sebab inilah muncul bid'ah-bid'ah. Zakar al-Shatibiy di kitab Al-I'tisam asbab hudud bid'ah. Al-Shatibi, rahimahullah, taala, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-I'tisam sebab-sebab munculnya dan menyebarnya bid'ah. وذكر من أسبابها أن البدعة قريبة سهلة أن تقول بها بالرأي. Dan beliau menyebutkan bahawa di antara sebab tersebarnya bid'ah, bahawa menyampaikan perkara bidah ah, itu sangat mudah sekali tidak diperlukan seseorang itu e, lelah untuk melakukan penelitian sangat mudah untuk disampaikan apabila seseorang menyampaikannya hanya berdasarkan pendapat semata amma tatabbu'us ahadits wal aathar fa fihhi wa 'amalan wa masyaqqatun wa ta'ab adapun meneliti hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya maka itu adalah sebuah beban dan itu adalah sesuatu yang melelahkan dan menyulitkan. Wysadbu hāda al-āthar al an ʿUmar radhiyallahu anhu wa fīhi an ahl al-ahwā aʿyithum al-ahādīth wal-āthar an yahfābuha wyaʿuha fakalu fil Qurān maka hal ini itu dikuatkan dan dibenarkan dengan sebuah riwayat yang datang dari Umar Ibnul Khathab radhiyallahu taalaanhu ketika Umar radhiyallahu taalaanhu berbicara tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tersebut di mana beliau mengatakan melemahkan mereka, membuat mereka lemah terhadap hadit-hadit Nabi saw untuk mereka hafal dan untuk mereka jaga sehingga mereka pun lebih memilih untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan pendapat semata. Lihadza kana an sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu minal kasal. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari penyakit malas. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa yushbihu min ba'd al dan yang serupa dengan hal ini dari beberapa sisi, du'atut ta'assub lilmadahib walmunaffirin 'an min al-ahadith Yaitu para da'idai -dai yang mengajak untuk Fanatik terhadap madhab-madhab tertentu, lalu kemudian mereka menjauhkan kaum Muslimin untuk mendalami agama Allah subhanahuwataala melalui sunnah dan hadis. Feyestajilun al manasib wal rutba dinia sehingga mereka ingin segera untuk mendapatkan jabatan-jabatan dan kursi-kursi. Wiestajilun -kursi. tariqal ilm, lalu mereka ingin mempermudah jalan ilmu tersebut. Fiyakul, kud metna fi hada al wa hafzhu, awa ifhamhu, thumma tucir sheikhan, takzhi, tufti, takhtub, taumu fi al-nas. Lalu kemudian dia mengatakan, kamu ambil saja matan, matan itu kayak risalah yang yang dihafal gitu, matan-matan yang ringkas dalam madhab tertentu. Lalu kemudian kamu hafal, setelah kamu hafal, lalu kemudian kamu pahami lalu kemudian jadilah engkau seorang shaykh Yang dengannya kamu berbicara, yang dengannya kamu berkhutbah, yang dengannya kamu menyampaikan ilmu Amma tatabbu'ul ahadith wa attafakuhu minha Wa tatabbu' athara as-sahabah al-muntashira fi al kutub Hada yadhab al-umur maqad sirta akilan bil-ilm Adapun melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneliti riwayat-riwayat yang datang dari ulama ussalaf, datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat atau yang tersebar di dalam kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat ter riwayat tersebut, maka ini akan menyebabkan seorang kehabisan usia yang menyebabkan dia hanya sibuk untuk mengumpulkan hal tersebut Lalu dia tidak menjadi sesuatu yang dia harapkan. Oleh sebab, ya, iaitulah atau yandur di hadhi mutun al wal-ahadi su aqwal sahaba. Dalam keadaan matan-matan tersebut jarang sekali disebutkan di dalamnya hadith-hadith. Demikian pula ayat-ayat dan riwayat yang datang dari para sahabat. Inna ma'hiya a'rau wa aqwal wa atiyyarat al fi kulli madhab. Namun pada hakikatnya matan-matan tersebut Hanyalah sebuah pendapat-pendapat semata. Pandangan-pandangan dan pilihan-pilihan pendapat yang datang dari para ulama terbelakang di dalam menyebutkan satu hukum-hukum. Dan mereka tidak mencukupkan dengan kelemahan yang ada pada mereka. ولا بمخالفتهم لطريقه الصحابه في التفقه في الدين وان اذا منكف dengan mereka yang telah menyelisihhi metode para sahabat di dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala balin talaqu yudmun wa yasubbun wa wa 'ala athar as-sahabah bahkan mereka mencela mereka mencelca, lalu kemudian bahkan mereka mentahzir, memberi pernyataan terhadap orang-orang yang mendalami agama Allah Subhanahuwataala dengan cara mendalami hadith-hadith Nabi dan athar-athar yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajazhidun al-nasa watul lab al-ilm fi dzalik, wajadzunhum lil-ghufi ala hadhih almutun. Lalu mereka menggembosi Manusia mengembusi para penuntut ilmu untuk mendalami hal tersebut dan mereka lebih mengajak kaum muslimin untuk menyibukkan diri menghafal matan-matan dan mempelajari matan-matan tersebut. Dan ada mukarrarul rahmanumukaddamfirqur muqayyim. Kata beliau hadis yang berikutnya ini sebenarnya uh, hadis yang terulang yang akan disebutkan pada bab setelahnya itu pada hadis. Uh, Nomor 4613 itu akan disebutkan di sana. Sehingga beliau tidak ingin membahas ini. Dan beliau akan membahasnya di bab yang berikutnya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Haddathana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Al-Imam. Lalu <todan> berkata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam yang telah kita ketahui bersama. وعبد الله ابن محمد النفيلي وهو ابن محمد ابن علي ابن نفيل لذلك قيل له النفيلي نعم دن عبد الله بن محمد النفيلي أي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل عليه كأنه هو يُدعى النفيلي وهذا أكثر أبو داود الرواية عنه في سننه dan Abu Dawud, rahimahullah, beliau banyak meriwayatkan hadis di dalam sunannya dari jalur beliau ini, Abdullah bin Muhammadin. وَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْبَلٍ يُعَظِّمُهُ. Dan Abu Dawud mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang paling kuat hafalannya daripada An Nuayyili ini. Demikian pula Imam Ahmad, beliau sangat menyanjungnya dan mengujinya. قَالَ Haddzana Sufyan, wahai Abu Uyaina. Lalu keduanya mengatakan telah memberitakan kepada kami Sufyan. Ini Sufyan Abu Uyaina. Qala an Abu Nizar, wahai Salim ibnu Abu Umayyah al Qurashi. Lalu kata dari Abu Nizar dan Abu Nizar Salim ibnu Abi Umayyah al Qurashi. An Abuiddin Allah bin Abu Rafiq, an abihnya Abu Rafiq, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qila Aslam wa qila Ibrahim dari Ubaidullah bin Abi Rafi dari ayahnya yaitu Abu Rafi Abu Rafi adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan beliau bernama Aslam ada pula yang mengatakan beliau bernama Ibrahim Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatih yatihi al-amru min amri mima amartu bih aw nahaitu anhu fa yaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittabana lalu abu rafiq meriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda jangan sampai aku mendapati salah seorang kalian dia bersandar di atas sofanya lalu kemudian datang perintah dari perintahku yaitu perintah nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang darinya, lalu dia mengatakan kami tidak tahu apa yang kami temukan di dalam kitab Allah maka itulah yang kami ikuti. Nabi saw. أخبرنا بهؤلاء تحيّرنا Nabi saw. memberitakan kepada kita tentang mereka ini sebagai bentuk peringatan kepada kita. أن أحذرهم وأن أحذره منهم agar kemudian kita berhati-hati dengan mereka dan memperingatkan kaum muslimin dari mereka wa intadaharu fi da'wahiim bi qur'an wa ittiba'ih walaupun mereka secara zahir seakan-akan mereka memuliakan mengagungkan al-qur'an dan mengajak manusia untuk mengikutinya walau kaanu muttabi'ina haqqan lil qur'an lattaba'us sunnatan allati amara Allahu bi kalau seandainya Memang benar bahawa mereka mengikuti Al-Quranul Al Karim pasti mereka akan mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Wahai yang dulu, ala anna anu'an min al-mubtillin yarfauunah al-haq liyarudu baghdan aakhir. Maka ini menjelaskan kepada kita dari di antara jenis orang-orang yang berjalan di atas kebabilan. Mereka mengangkat sebagian kebenaran dengan tujuan untuk membantah dan menolak apa yang datang dari kebenaran yang lainnya. فَرُبَّمَا اغْتَرَى بَعْضُ النَّاسِ بِمَا رَفَعُوهُ وَأَظْهَرُوهُ مِنَ الْحَقِّ وَلَمْ يَنْتَهِيهُ لِمَا فَرَّطُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَكَالَفُوهُ. Dan boleh jadi ada sebagian manusia kemudian mereka tertipu dan terpedaya dengan sebagian kebenaran yang mereka angkat, lalu kemudian mereka Uh, mereka tidak perhatian terhadap apa yang mereka lalikan dari kebenaran yang lain yang mereka tidak lakukan atau mereka tolak Fayatiyakulak, nah pun tetapiul Quran al-Ladhi amarnallah bittibā' wa ajma'a alihi al Di mana mereka mengatakan kami mengikuti Al-Qur'anul Karim yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya dan itu sudah menjadi kesepakatan kaum Muslimin summa yaqta' ma amara Allahu bihi an yusl wa yufarriq bayna ma jama'a Allahu bayna wa huwa al-Qur'an wa as-Sunnah lahum thumudian dia memutus sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyambungnya di mana mereka meninggalkan dan memutus apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar mereka beramal dengannya dan berpegang teguh dengannya yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini banyak sekali permisalannya. Maka, Imam Abu Dawud, rahimahullah, berkenalan dengan Muhammad bin al-Sabbah al-Bazzaz, thiqah Jalil, dan beliau mempunyai Lalu berkata Abu Dawud, rahimahullah, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin al-Sabbah al-Bazzaz, dan beliau adalah seorang perawi yang sihah, yang terpercaya dan agung, dan beliau memiliki kitab Sunan. Eh. Ala akhbarana Ibrahim bin Sa'd wa huwa bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Naam. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad yaitu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf al zuhri Ha'un. Wa ha taqaddama bayanuk laha "La'l kumudiyan ha, ha", ini pengalihan riwayat, maksudnya beliau memulai ke sanad yang baru. Allahu akhbarana, oh, auhdhdzana Muhammad bin Isa, wahabnuttaba' thiqatun fakih min shi'ah Bidahud. Kata beliau, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Isa, yaitu ibnuttaba' dan beliau seorang peraw yang terpercaya dan seorang yang faqih Qala akhbarana Abdullah bin Ja'far al-Makhrami nisbatan li al-Miswar bin Makhrama, li anhu Abdullah bin Ja'far. Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Miswar Ibn Makhramah Ha'ulah abna'us sahabah Radiyallahu anas sahabah wa Radiyallahu -rahimah ah, wa rahimah a'idah Abna'ahum Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami Al-Makhrami itu penisbatan Kepada salah seorang sahabat Nabi SAW Yang bernama Miswar Ibn Makhramah Karena beliau adalah Abdullah bin Ja'far bin Abdurrahman bin Miswar ibn Makhramah dan beliau termasuk diantara anak-anak dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. semoga Allah meridai mereka seluruhnya ala Abu Dawud wa Ibrahim ibn Sa'din an Sa'd ibn Ibrahim al-Mutaqaddim al-Zuhri lalu kata beliau dan Ibrahim bin Saad yang meruatkan dari Sa'd Sa bin Ibrahim yang telah disebutkan sebelumnya anil Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi wa fi nuskhahi minhu fa huwa radd dari Aisyah radhiyallahu anha bil yabr khata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama kami di dalam Islam sesuatu yang bukan berasal darinya malaisafihi dalam sebagian salinan malaisaminhu apa yang bukan dari agama tersebut maka amalan tersebut tertolak hadis muttafaqun alaiy kuma ta'lamun hadis ini muttafaqun alaiy sebagaimana yang antum ketahui bersama wa hadis aslun min usulil islam dan hadis ini termasuk di antara prinsip-prinsip Islam fa huwa al mizanu al zahir li jami'i al a'mal ad-diniyah di mana hadis ini menjadi timbangan yang zahir terhadap setiap amalan-amalan yang terdapat di dalam agama ini wa tabihu li kalimat ad-diniyah at-ta'abbudiyah maka kalian perhatikan di sini ada kata diniyah A, yang kaitannya dengan agama, amalan-amalan yang kaitannya dengan agama, yaitu kaitannya dengan ibadah. Amal-amal wal umur adzunyawiyyah fal aslufiha al ibadah. Adapun amalan-amalan yang berkaitan dengan urusan dunia, maka asal hukumnya boleh untuk dilakukan. Falayhram minha illa mahramahullah wa rasuluh. Maka tidak ada yang haram darinya kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. والميزان الباطن لجميع الاعمال قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات adapun timbangan yang sifatnya batin barometer yang sifatnya batin yang kaitannya dengan batin kita adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inma al a'malu binniyat sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat-niat pelakunya wa nahwiha minal adilla ala wujub ikhlas al amali dan yang lainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya ikhlas di dalam beramal. Wahai anak yang tahu, hukum syarat khabul amal. Ikhlas dan tabah Sunnah dan dalil. Dan kedua hal ini, sebagaimana yang antum ketahui, adalah dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama yaitu ikhlas, kemudian yang kedua yang sejalan dengan dalil dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujahahadil Hadis, wafihi tazatul fadz. Dan hadis ini disebutkan dan terdapat tiga lafaz padanya. Zakar Abu Dawud minh halafzain ikhnae. Dan Abu Dawud di sini menyebutkan dua lafaz. Menahdza fi amrina. Ada lafaz awal, lafaz yang pertama, yaitu lafaz yang beliau sebutkan menahdza fi amrina. Barangsiapa yang membuat urusan yang baru di dalam agama ini, yaitu dalam urusan agama. Well lafaz yang kedua. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna. Kemudian lafaz yang kedua yang lafaznya man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang itu tidak berdasarkan bimbingan kami. Walafdhu ats-tsalith Abu Dawud huna musnad sayyidi imam Ahmad. Kemudian lafaz yang ketiga yang di sini disebutkan oleh Abu Dawud dan itu terdapat di dalam musnad al-imam Ahmad Man amran ala barang siapa yang melakukan satu perkara yang bukan berdasarkan perkara kami yaitu di dalam agama ini ini adalah jawab untuk menyebabkan yang menyebabkan adalah jawab yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan Lafat yang disebutkan di sini man barang siapa jawabannya mana? Barang, uh, jawabannya adalah yang terdapat di akhir hadis yaitu fahu raddun maka amalannya tersebut tertolak yaitu keyakinan dia apa yang dia ucapkan apa yang dia perbuat dari amalan-amalan itu semua tertolak apabila tidak berdasarkan apa yang datang dari beliau. Wahad al hadith minba yang bagi Aniuhafzahu, wya'ulamuh, hatta nisaa' wal sibyan. Dan hadith ini termasuk diantara hadith yang sepantasnya untuk dihafalkan dan diajarkan, bahkan disampaikan atau diajarkan kepada para wanita. Demikian pula anak-anak. Wkhalik -anak. al ikhtaru wa tkraru min dzikrih. Demikian pula memperbanyak dalam menyebutkannya. Tathbitan al lihaad asl. Untuk mengukuhkan prinsip ini. Wa qawluhu fahu rad. Hadihi ihdal uqubat. Alal bid'ah. Dan ucapan Nabi SAW. Bahawa amalan itu tertolak. Ini salah satu hukuman. Yang uh, terkena. Bagi seorang yang melakukan amalan bid'ah. Wa. Wahiya adamu kabuli hadhal amal al-mubtada. Waradjih ala sahibih yaitu tidak diterimanya amalan ini dan dikembalikan kepada pelakunya wahunaka uqubatun ukhra 'ala albid'ah qad sabaqa dhikruha ma'akum fil majalis sabiqah min az-zawdi wal ib'adi 'anil hawd wa al-wa'idi bin-nar wa min min sunnatin kullama ahdatha bid'atan dan di sana ada hukuman-hukuman yang lain yang telah kita terangkan sebelumnya akibat orang-orang yang melakukan dan mengada-adakan satu amalan bid'ah ah yang telah kita terangkan di majlis-majlis sebelumnya, di mana pelaku bid'ah ah tersebut dijauhkan dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ada ancaman di mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula dia akan dijauhkan dari sunnah setiap kali dia. ممونجلك او mengadakan satu perkara bidah ايش ساعته هذا الشيء شغل صلاههم في ساعته هذا ايوه ساعته لا لا اه اذا مش انا سوري ثم ذكر ابو داوود رحمه الله حديثا مشهورا ولله الحمد تكرر على مسامعكم مرارا وهو حديث العرباض بن ساريه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 Mahasertin, kudimetin, qabla senawatin geda, fi fawaidi wa sharh hadis. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah memberi kemudahan kepada kita ada dua kajian yang sudah lama yang menerangkan tentang faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Bermaju ada di beberapa muka internet kala dengan yang Fawaidul Galia, dari Hadis Al Irbad Ibn Sariyah. Dan itu ada uh, disebutkan di dalam situs internet yang judulnya Al Fawaid Al Galia. Ada faidah-faidah yang sangat bernilai, berharga dalam menerangkan Hadis Al Irbad Ibn Sariyah. Wargiu ila Jamiul Ulum wal Hikam, juga Ibn Rjab. Dan sila 40. Silakan kalian juga merujuk kepada kitab Jamiul Ulum wal Hikam. في شرح الحديث هذا كره الحافظ ابن رجب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد يعني الكلاعي الحمصي قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عامر السلمي وحجر بن حجر كلاهما قال اتينا العرباض بن سارية Berkata Abu Daud rahimahullah telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal. Telah mengabarkan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Thor bin Yazid. Dan beliau berasal dari Hims Kata beliau telah memberitakan kepada aku Khalid bin Ma'dan. Kata beliau telah memberitakan kepada aku Abdul bin Amr as sulami dan Hujr bin Hujr. Keduanya mengatakan kami mendatangi Al-Irbat bin Nusariah. <tuh> Wabal hadith aydan asnaduhu syamiyun. Naam. Dan hadis ini juga sanatnya rantai prawiyah dari orang-orang yang berasal dari negeri Syam. Kalau Ateinal Irbad bin Asariyah, wahyu mimmun nizal fihi, awaluhu Taala, wa la alaladin idza ma atoukal ta'hamilahum. la ajidu ma ahamilukum alaih. Tawla wa a'yunhum tafidu min al-dam. Dan Al Irbad bin Asariyah termasuk di antara Sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Firman-Nya Tentang dia dan yang lainnya dan yang semisalnya Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika Mereka mendatangimu wahai rasul Untuk engkau membawa mereka Yaitu untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu engkau mengatakan aku tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian Sehingga mereka kembali karena tidak punya kendaraan dalam keadaan uh, mereka menangis, air mata mereka mengalir karena mereka tidak bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad. Dan ini di masa sakitnya Al-irbaat min sariyah radhiyallahu taalaanhu di akhir hayatnya. Tabligh al hadith, hati-hati. Hanya ada Sulu, di akhir ayam hayat mereka, untuk berbincang, mereka berbincang dengan hadits tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga untuk diumpamakan dan untuk para penuntut ilmu hadits. hendaknya kalian perhatikan hal ini bahawa ada beberapa dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir hayat mereka sebelum mereka meninggal Mereka ditanya tentang hadith-hadith Lalu mereka pun menjawab dan memberitakan hadith-hadith yang datang dari Nabi SAW Dalam keadaan mereka memberitakannya di akhir hayat sebelum wafat Yang selayaknya hadith-hadith tersebut dikumpulkan Di dalam satu uh, risalah untuk menerangkan tentang apa yang mereka beritakan. Ta'rifun hadis Ubaidah bin al-Samit bayahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Sam'i wa al ila akhir al-hadis. Apakah kalian mengetahui hadis Ubaidah bin al-Samit ketika beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. S'aluhu f-haddathum bi-haḍal hadithi marzhi marzhi mauteh. Di mana mereka bertanya kepada ubadah Lalu kemudian ubadah memberitakan hadis ini Itu dalam kondisi beliau sakit mendekati kematiannya Radiyallahu anhum wa ardahum Fi jami'i ahwalihim Sihatan Wa maradhan Hadaran Wasafaran Yuballighun Hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan karidoan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap setiap kondisi mereka, mereka senantiasa memberitakan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, oh dalam keadaan mereka sedang melakukan perjalanan safar atau tidak, semua mereka manfaatkan untuk meriwayatkan hadith-hadith wa sallallahu alaihi wa sallam wal mithal al ثالث hadith muad ma haq allahi ala al ibad wa ma haq al ibad ala allah fi demikian pula hadith muad bin jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menerangkan tentang sabda nabi sallallahu alaihi wa apa hak allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba dan apa hak para hamba yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di mana uh, Muadz bin Jabal memberitakan hadis ini itu di akhir hayatnya itu pun beliau memberitakannya karena beliau takut melakukan perbuatan dosa karena menyembunyikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wanzuru ila zaka'i hadaini at-tabi'iyyi al-khair maka Kalian perhatikan kecerdasan kedua tabiin ini dan semangatnya di dalam mengambil ilmu Al-amal wahid Amalannya satu Walakin ja'alu fihi thalatha maqasid azimah wa ahdaf Akan tetapi mereka menjadikan padanya ada tiga tujuan dan maksud yang sangat mulia Qalu atayna kezairin Lianalu fadla ziyaratil akhi liakhihi fillah mereka mengatakan kami mendatangimu sebagai orang-orang yang berziarah, agar kemudian mereka mendapatkan keutamaan berziarah kepada saudara mereka kerana Allah Subhanahuwataala. Wa'aidin aymin iyyadatil marid, wa ida mariba faudhu. Dan kami juga datang sebagai orang yang menjengukmu, karena ketika itu Ali ibn dalam keadaan sakit, sehingga beliau juga mengamalkan. Ha, mengamalkan uh, sabda Nabi saw. Apabila seseorang sakit atau saudaramu sakit, maka hendaknya engkau menjenguknya. W mujtabisin ahlil ilm wal hadith minka Rasulullah saw. Lalu mereka mengatakan kami juga mendatangi untuk mengambil faedah mujtabis untuk meraih dan mengambil faedah yang engkau ketahui dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam maka para ikhwa sekalian yang mereka datang dari wilayah-wilayah yang lain yang berbeda-beda tujuan mereka datang ke tempat ini sebagai ziarah menziarahi saudara-saudara mereka karena Allah sekaligus untuk mendapatkan faedah ilmu فقال العرباض صلى بنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجاء في الروايه الاخرى صلاه الغداه اي الفجر لرو بركته الرباض بن bahwa رسول الله صلى الله عليه memimpin kami pada satu hari disebutkan dalam sebagian riwayat bahawa salat itu adalah salat subuh ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه بليغه Lalu Nabi SAW selepas salat beliau menghadap kami lalu beliau menyampaikan nasihat yang berharga kepada kami. Fa fihi ilqa'ul kalimat aqba as-salawat lil hajati ila dhalik wa in wujida mutaakhirun yaqdi ma faata. di dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya menyampaikan kalimat-kalimat selepas salat Wajib, karena adanya keperluan untuk disampaikan kalimat tersebut, meskipun ada di antara jamaah yang dia menyempurnakan solatnya karena tertinggal. Al-wa'id Rasulullah. Penasihat di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-maw'ub, as-sahabah. Yang dinasihati adalah para sahabat. Al-asar, larafat minnal al uyun, wa wajilat minnal qulub Lalu pengaruh dari nasihat itu disebutkan dalam hadis ini mengalir air mata mereka dan menggetarkan hati-hati mereka. Qala imam al-Ajurri fi awwal kitabih al-40. Berkata Imam al-Ajurri di awal kitabnya al-40, Maka kata beliau Kalian perhatikan para sahabat Nabi saw ini pengaruh dari nasihat Rasulullah kepada mereka di mana mereka menangis dan menyebabkan sedihnya hati-hati mereka. Falam tertefak aswatuhum dan dalam keadaan suara mereka itu tidak meninggi. Walam yursha aleihim wajuma aleihim dan tidak pula di antara mereka ada yang sampai pingsan. Kama hadith li baghi man taakhir seperti yang terjadi di kalangan orang-orang yang terbelakang <tip> tidak pula mereka menyobek-nyobek baju-baju mereka atau mereka uh, apa, di atas kepala mereka mereka mencabik-cabik rambut-rambut mereka seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufiah <tip> ويسمعون لفظه الشريف صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مبرئ نصيحه kepada mereka dalam keadaan mereka memandang wajah nabi صلى الله عليه وسلم yang mulia dan mendengarkan wejangan nabi صلى الله عليه وسلم yang mulia wahakadha kanu inda sama'il qur'an inna tadma'ul 'ain wa yujalul qalb yakhafu dan demikian pula mereka ketika menyimak dan mendengarkan Al-Quranul Karim mereka menangis dan demikian pula hati-hati mereka bergetar. Maka tidak ada di kalangan Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai teriak-teriak teriak ketika mendengar dan menyimak Al-Quran dan tidak ada pula dari mereka yang sampai pingsan sa aktasir Terjemah saya akan meringkas dari tadi meringkas terus Qala zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub qala qail ya rasulullah kana hadhihi mau'izah muwadd' fa madza Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat orang yang akan berpisah dari para sahabatnya, maka apa pesan yang Engkau sampaikan kepada kami? Kalas. Nya Allah. No. Fakalau siyikum bittaqwalillah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini merupakan wasiat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya: Sungguh kami telah memberi wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa mengikuti Kitab Allah dan As Sunnah dan riwayat yang datang dari para sahabat. Wattaqwa feenukama umirt bih wa a'zamuht tawhid was sunnah wa ijtinabukama nihita'an wa a'zamuht syirk Dan yang dimaksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang paling agung adalah menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah. Demikian pula engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu dan larangan yang paling utama adalah perbuatan syirik dan bidah. Maka qala sallallahu alaihi wasallam sami wat-ta'ah wa in 'abdan habasyiyyan, lis-sam'i wat-ta'ah laulati amr muslimin Lalu kata beliau dan senantiasa mendengar dan taat yaitu kepada penguasa kaum muslimin meskipun yang memerintah kamu adalah hamba sahaya yang berasal dari Habasyah. Fa jama'al alwasiyah bilqiyam bihaqqi llahi wa haqqi khalqi maka nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengumpulkan wasiatnya untuk menegakkan hak Allah dan menegakkan hak hambanya, makhluknya makhluk-Nya man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira baluka nabi sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidupnya lebih lama setelah wafatku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak wa hadzal ikhtilafu al-kathir waqa kama akhbar fa huwa min alamat dan perselisihan yang banyak ini terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk di antara tanda kenabian beliau fa ikhtalafu fil aqaidi wal fiqi was siyasati wa ghairi dhalik sehingga umat ini telah berselisih di antara mereka baik dalam permasalahan aqidah demikian pula dalam permasalahan fikih demikian pula dalam perkara politik dan yang lainnya wa hadza minhu qad waqa'a na'ishu dan ini adalah merupakan berita dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah terjadi dan kita menghadapi kondisi tersebut fa fi ma akhbar maka kita pun membenarkan apa yang diberitakan oleh nabi fayajib an fi ma amara maka kewajiban kita adalah menaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan maka beliau memerintahkan kepada kita sesuatu yang menyebabkan kita selamat dari perselisihan tersebut dan merupakan solusi yang jujur yang menyebabkan kita keluar dari problem tersebut iza wujidal ilmu wassidku wahusnul qasdi Apabila ditemukan ilmu, demikian pula kejujuran dan baiknya niat seseorang. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-kulafa al-rashidun yang mereka telah diberi hidayah setelah itu. Maka beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi, sunnah beliau dan sunnah para khalifahnya. Fakemana ibtibā'ana lī sunnatil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah ibtibā'ulil Qur'ān. Maka sebagaimana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk mengikuti al-Qur'an. Maka kita mengikuti Sunnah para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bentuk realisasi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari A'adillah dalam Al-Quran, kata Allah Taala, "Wahai Rasul dari belakang yang tidak menunjukkan kepadanya jalan dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, nulihilah apa yang telah ala mukhalafati rasul wattibai ghairi sabilil mu'minin wahumus sahaba 'inda nuzulil ayah na'am dan termasuk di antara dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman-Nya yang artinya barang siapa yang menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk datang kepadanya lalu kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan akan kami kembalikan dia ke dalam neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka di dalam ayat Allah Subhanahuwataala di dalam ayat ini terdapat ancaman dari Allah Hujaalawala untuk mengikuti selain jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selain jalannya kaum mukminin iaitu para sahabat radhiyallahu anhu. W mana alaiykom ayl zamu? Makna alaikum di sini maksudnya komitmenlah kalian berpegang teguhlah kalian. Walihuturatil-amri wa ahmiiyatihi. LEMYAKTIFI BIZALIK. Sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa bilmu'minin. Rauf al-Rahim. Dan karena pentingnya perkara ini, Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan nasihatnya sampai di situ. Dalam keadaan Nabi alaihi wasallam itu sangat bersemangat untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada kaum mukminin dan lembut kepada mereka. Belqāʾāl, "Temusku bīha", walam yāl bīhimā, lān sunnat aṣḥābhi min sunnatik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berpegang teguhlah kalian kepadanya, bīha." Jadi domer ini kembali kepada satu, yaitu kepada sunnah. Nabi tidak mengatakan bihima kepada keduanya. Kenapa? Karena sunnah sahabat Nabi sallallahu oh. alaihi wasallam itu hakikatnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan dengan mengatakan komitmenlah kalian kepada Sunnahku dan tidak cukup beliau mengatakan berpegang teguhlah kalian dengannya bahkan diperkuat lagi dengan sabda beliau dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa dhalika li shiddati al hal ini disebabkan karna begitu kuatnya dan begitu kerasnya orang-orang yang menginginkan agar engkau meninggalkan sunnah nabi sallallahu alaihi itu idza kunta tunaazihuk idza kana rajuluna yunaazihuka thawbak apabila ada seseorang dia hendak bersaing denganmu dengan menarik bajumu Maka tentu, engkau berupaya untuk menariknya pula dengan cara yang yang kuat agar engkau tetap memegangnya. Fa'ida kana akwa mink, atau kano adadan akther mink. Apabila orang yang menarik itu lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya dari kamu, fa'sud khiluthaubaka hakda. Maka engkau akan memasukkan bajumu seperti ini yaitu engkau menggigitnya dengan gigi gerahammu agar engkau tetap bertahan memegangnya. Tapi khodha steb suway. Bas ana khodha Al af'alu la tahtaju Al af'al la tahtaju tarjama. Perbuatan enggak butuh diterjemahkan Raiy tum ini teakidat min lafzhi syarif salawatul Allahi wasalamu alaihi maka apakah kalian melihat penguat-penguat penguat dari lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Ma'ak anna al-amr biluzoomi sunnah bhadhih thrasatil alfad, yetazmanat tahdir min ma khalfah, Dalam keadaan Tiga lafaz yang menguatkan kewajiban seseorang untuk komitmen dengan sunnah ini sebenarnya di dalamnya itu sudah terkandung peringatan untuk menyelisihinya. Walakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam لم يكتفي بذلك زياده في النصح والتحذير لنا. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan untuk menyebutkan tiga lafaz yang memerintahkan untuk komitmen dengan sunnah tersebut namun beliau menyebutkan pula lawannya sebagai bentuk tambahan peringatan kepada umatnya dari bahaya menyelisihi apa yang datang dari sunnahnya sehingga Nabi SAW mengumpulkan antara perintah beliau kepada kita untuk komitmen kepada sunnahnya dengan peringatan peringatan kepada umatnya agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Qalaw wa iyyakum wa muhdatsatul umur, ayi hdzaru wajtanibu muhdatsatil umur wa ya al bid'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati kalian, hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yaitu bid'ah. Karena sesungguhnya setiap urusan yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iyaqum, yaitu hati-hati kalian, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Di hadis, di Sahih Muslim hadis Jabir bin Mas'ud, kata, Inna sharr al-amur Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Al-maasi shar, al-amrath shar, al-faq shar. Istighatha minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan itu adalah keburukan. Penyakit-penyakit itu juga merupakan keburukan. Kemiskinan juga keburukan sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Walakin syurral umur muhdafatuhah wahiyal bid'a. Akan tetapi yang paling buruk dari setiap kejahatan tersebut adalah mengada-adakan atau perkara-perkara yang baru di dalam agama yaitu bidah. Fandhur alladhi yakulu fihi al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innahu syurrul umur kam miqdarul khutabi fihi. والكتبي والتحذير والتنبيه. Okey. Tanzil. Al-Lathiqah. Al-An'am. Innu syiru al-amur. Khamiqdarul khutbah fi tahdhirinmu. Wakam. Kham. Ia berarti. Al-kitab. Al-dhagwa. Tahdhirin al-bid'ah. Wa Hendaknya kalau perhatikan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa itu adalah seburuk-buruk perkara di dalam agama ini. Berapa kadar dari khutbah-khutbah yang disampaikan demikian pula kajian-kajian yang menerangkan tentang bahayanya perkara ini. Nahnu Kita mengimani dan membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'a Demikian pula telah terjadi secara realita apa yang telah ditunjukkan dan yang terkandung di dalam hadits ini. Unzhuru amran wahidan min muhdatsatil umur wa huwa al khuruj ala hukam al muslimin wa al thawarat alayhim. perhatikan satu perkara saja dari perkara yang menyelishi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika mereka keluar dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim. Waqa'a fi mujtama'at fiha shurur, ma'asi wa dhulm wa ghairi dhalik telah terjadi di tengah-tengah masyarakat ini yang mana di sana banyak terjadi kejahatan-kejahatan, ada kemaksiatan, ada kedzaliman dan yang lainnya. Lakinn asarahu wa ifsadahu kana ashad min zalik Qatala al-malayin, syarrad al-malayin, dammara al-buldan allati waqa'at fiha hadhihi ats-tsawarat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam syarrul umur muhdathatuhah akan tetapi pengaruh dari melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim itu jauh lebih parah pengaruhnya daripada kemaksiatan dan kezaliman yang biasa tersebut dengan sebab keluar dari kekuasaan atau melakukan pemberontakan menyebabkan terbunuhnya jutaan orang menyebabkan terusirnya jutaan orang dari kampung halaman mereka dan menyebabkan hancurnya berbagai macam negeri yang diakibatkan karena mereka melakukan bid'ah ini, yaitu keluar melakukan pemberontakan kepada penguasa. Negeri-negeri mereka mengeluh tentang kemiskinan dan kezoliman yang terjadi. Walakin, ha, fi shir min dzalik birtikabha shir bdegat al akan tetapi akan muncul akan tetapi muncul kejahatan yang jauh lebih parah yang lebih berat dari itu, yaitu kejahatan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Sehingga hal ini menyebabkan mereka semakin miskin dan hilangnya rasa aman dan jiwa-jiwa ditumpahkan darah-darahnya dan dihancurkan berbagai negara maka seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang baru di dalam agama ini jutaan jutaan, jutaan. Aku suka kamu jutaan jutaan jutaan. Bismillah. Alhamdulillah. Maka Allah di dalamnya. Jadi. Ama hadis terakhir di bab, sudah kita jelaskan di dalam kitab Ilm dari Sahih Muslim. Kata beliau, Adapun hadis yang terakhir dalam bab ini, kita sudah menerangkannya di dalam kitab Ilm dari Syarah Sahihah Imam Muslim. Lakinna akan baca sekarang, dan menunjukkan petunjuk yang ringan, lalu kita berdoa. Namun di dalamnya. Allahumma, قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن أبي عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات بركات أبو دوت رحمه الله تلهم مبرتاكم بدك مسدد تلهم مغبركم بعدك من يحيى وابن سعيد القطان داري ابن جريج Beliau mengatakan telah memberitakan kepada Sulaiman yaitu Ibnu Atiq dari Talq bin Habib dari Al-Ahnaf bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketahuilah binasa orang-orang yang tanattu orang yang memaksa-maksakan diri orang yang berlebihan beliau mengulanginya hingga tiga kali Al-mutanatti'un humul muta'ammiqun mutashaddidun yang dimaksud al mutanafik adalah mereka yang terlalu memaksakan diri, yang terlalu uh, tasyadut, yang terlalu keras. keras. keras. Dan sifat ini mencakup seluruh para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Dan ini juga mencakup sikap berlebih-lebihan baik pada lafaz dan mungkin pula terhadap makna-makna sesuatu أو, أو atau dalam ucapan dan perbuatan dan ini merupakan jalan menuju kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberi perlindungan kepada kami dan kalian agar kita semua diselamatkan dari seluruh hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaannya dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala sebab-sebab kebinasaan dan memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan sebab-sebab keselamatan dan Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melipat gandakan pahala dan keutamaan Bagi siapa saja yang menjadi sebab Terwujudnya dan terselenggaranya acara ini Wa jazakumullahu khairan ala huzurikum Min ahli al-baladi au min qadimina ilaiha min juzurin ukra Kataballahu ajrakum wa a'zama thawabakum dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada antum sekalian atas kehadiran antum baik kalian yang berasal dari negeri ini atau yang datang dari wilayah-wilayah yang lain semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kalian pahala yang berlipat ganda as'alullaha an yarzuqana wa iyyakumul ilman nafi' wal amal al-'amal as-shalih dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Memberi rezeki kepada kami dan kalian ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Dan semoga Allah senantiasa memperbaiki zahir dan batin kita. Dan para ulama-ulama salaf apabila mereka menulis surat kepada yang lain. Maka mereka mencatat kalimat-kalimat ini. Man aslaha maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki batinnya maka Allah azza wa jal akan memperbaiki zahirnya pula dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah maka Allah Azza wa Jal akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama hambanya. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Dan ini termasuk di antara keagungan wasiat para ulama salaf, sebagian mereka terhadap yang lainnya. Fābiha awsi nafsi wa iyyakum abāi wa ikhwāni wa akhwāt ajma'in. Maka dengan nasihat itu pula, aku ingin mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kalian orang-orang tuaku, ayahku dan ibu-ibu e, sekalian, para ikhwan dan akhwat seluruhnya. Wa nasālillāh ta'ala in kana fil umri bāqiya anijmāna bikum murratun wumurratun ala hadal khayr wal naf' dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah azza wa memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa bertemu dengan kalian kembali berkali-kali dalam keadaan kita semua baik. Wassalamu ala abdhihi wa rasulhi Muhammadin wa ala alihi wa sabhihi ajma'in.